Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd inna astaqal hadithu kitabullah khayran hadi hadiy muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sharruhu al muhdathatuha kullu muhdathatin bid'ah kullu bid'atin dalalah wa la dalalatin fi an-nar alisan darur Mendoj se me mësimin e fundi që mbajnë rrënda kaluar në lidhë me atë apsedo se lefista Dhe më thënë kemi përshtjeluar një ide të përgjithshme lidhë me ta Pra ndaj dhe më thënë unë nuk e pashmë të nëvojshme të flitët me përqeshtën e tyre Pa rështër sepse pikat më kërësore janë seruar Edhe nuk gjele dhe dhe mëse në shatë i redigjoni dhe njëre të mësimet Që të rikujtoni atë gjërat si që të kemi folë në të mësimet Kam ndoshta as për një çështë jashtë, një lloj ndonjë lloji zinxhirit, vetëm sot do flas për këtë çështje, paraqyes se sepse jam pyetur më shumë se një herë për një lloj shitblerie që ekziston sot këtu në vendin ton, të cilën e bëjnë njerëzit dhe kam dëgjuar që lan dhon dhe festova që është halal. Por këtë sot do unë pash negozoj të ta sqarojmë të gjitha dhe pse e kemi sqaruar të çështë një herë. Por momentalisht kjo ka marrë përmasa të tjera, praktikohet shumë edhe njëzët du në din gjukimi fëtarë në lidimit të qërshtje. Dhe tjo qërështje është blirja e malërë dhe mandë bankës. Blirja e malërë mandë bankës. E pare gjenjen, ne du të përfitërojmë njëherë se si blirja e malërë mandë bankës. Më basë kësaj, dhe në më thënë në fillon në bëjmë sërimin fëtarë në lidimit të qërshtje. Besojë si në shanë në ka bëtë zërë shumë si qërshtje, vedë në këtë të të Për pra arsu si përse është është bërë që është i gjerë, u tonë edhe njerëzit dhe më dhënë e nësullur duke përdovër, atët dhe më në përkeme ndu në që është që ka e mirë. Sotë përgjësi bankat të jë ndirejtuar dritë idejës dhe më që të të kërën përshtypin klientëve të tyre që ato bëjnë trekti dhe nuk jabin vëdhën pare të fata për kamatë. Dhe përse ideja e që më d Edhe që e merr atë komandë, nuk i pëlqen se thotë, ti jap 10, ti marr 10, pastaj më japi 15, të të ti marr 10, pastaj ti jap 15 më, më mbrapa, domethënë më shumë, nuk është gjë e pranueshme, ë normalisht. Por njeriu mund ta bëjë këtë gjë edhe pse ai nuk lejohet nga nënfetara atë që e bën, e bën lojës duke menduar domethënë që kanë nevojë. Ai është komadë e, e, e pastër. ë duke vërej këta, domethënë ka mot dhënësi, që kjo lloj ideje nuk funksionon shumë si njerëzve. Kam përdur një në hile, dhe në bodem për endimora, jo vetëm, vetëm në vëndën dhe islame Ata janë shfaqurë si kur janë bleres të, të, të, të mirë fillë dhe shitës në din në kohë Banga është pareqitu të më përpara klientëve si, si shit bleres Edhe, edhe blenë dhe shitë Për në e i, i thot klientit, ti që dhe blesh, dhe blesh i lënë ma, po të ablejur Edhe shkomë në banga e blenë ata, këshu si shtërgojnë e të pa me një ashmën E blenë banga ata, pas taj e banga e shit klientit Bankë bën atë me para në dorë dhe klientit ia ja shet atë me KST. Bankë bën me çmim dhe klientit ia shet atë më shtrëngjt. Me një çmim tjetër. Edhe në pamjen e ashtu, kjo është strategji. Nuk ka gjë, është i bën me KST. Një person i cili nuk ka dini për to thotë kjo që ka bën me KST, s'ka asgjë të keq inteligjencë. Faktikisht ai nuk është i tillë. Ka disa detaje të cilat do, do do të sheroj tani. Desha domthon fillimisht që tu tregoj ë uh, përfryturimin e çështjes, si funksionon ë si funksionon si funksionon kësaj çështje. Si Atëherë, ë dietaret e kanë ndar çështjen e blerjes me anë të bankës, mund e kanë ndar në dy forma. Forma e parë është blerje me anë të bankës në formë të detyrueshme. Dhe kjo është njëto deformë, që shkon një person te banka dhe i thot bankës unë duhet drejti makinë të këtij lloji ti modeli në radhë e tregon gjithëta. Edhe shkon banka e blen dhe kur e merr banka e detyron klientin që klienti ta blejë këtë lloj këtë makinë, sepse do ta po blejë për ty, zot. E detyron ta blejë. Banka domethënë shkon shkon e bën në emër të, domethënë në emër të vetë, si pretendohet domethënë, pa menihashme. Edhe e detyron klientin që ta marrë këtë këtë lloj malli. Atë kjo quhet domethënë marrveshje e detyrueshme. Domethënë banka detyron, për shkak se nuk nuk ka drejt për shkak klienti që nëse thot klienti për shkak se unë Ti e mori ti bank, po e vërtet e mor më sallën, po un nuk e dua më, nuk e marr, nuk e blej. Kjo nuk nuk e pranon banka këtë lloj gjeje në këtë deformë që po trojmë tash. Kjo është formë e parë, domethënë. Kështu që ne flasim për rastin kur këllë marrveshi është i detyrushme. Që banka thotë, "Un ta blej, thotë mallin", por me kushti, po e bleva, ti ta blesh, po qëse ti nuk e blen, un nuk do të di fare, thotë, un du lekët. Nuk mund të thosh ti ne sipas nesër më thotë banka që ë uh, un nuk un më kthy mend, nuk e nuk, nuk do ta blej më. Nuk ka kështët. Në më thënë, forme pare është, kur banka detyron kliendin, që ta blejë këtë malë të cilin banka ka blerë prej firmës. Nëse flasë për makinë, për firmës makinave. Atëhere, që faqë që kemi fetarë, ka kjo dhe gjeje. Shumisë djetarëve, për këto loj, dhe më dhe më ja persone, dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe m Shumica dijetarëve janë të mendimit që kjo lloj forme është haram. Ëh, që lloj forma është haram thonë dhe janë argumentuar me disa argumente ose me argumente të shumta. Mikopsonam. Ëh, argumenti par, loj i parë ose lloji i parë argumentë janë ato argumente, ato hadithe të cilat e ndalojnë njeriu që të shes ato gjë që nuk i posedon. Ti shes ato gjë që nuk i posedon. Që çunëse banka bije dakord me klientin që klienti është i detyruar ta blejë të lloj malli prej bankës, në një kohë që banka vendua ta blejë të llojë, por e deturon thotë po unë bije dakord, por me kusht që ti ta të blejë, atë banka banka ka rënë dakord për, për ta blerë këtë mall. Domthonë ka bër marrveshje shit-blerje, pa pas banka mallin dorë. Atë kë hyn tek ajo që ka ndaluar Profetullah sallallahu alajhi shitet malli pa e pasur në dorë. Përna i transmetohet nga hadithi i Hakim ibn Hizamin dhe ka hadithe të tjera çontës këy, thot ula te bir Malise, "Mos e shit atë që nuk e ke." Nikoj që banka atë lloj forme e detyron klientin ta blejë atë gjë, nikoj që s'ka veten mund, se, se po s'do. Dhe nëse banka i thot, "Po deshet bli, po deshet mos e bli," atëherë rrezikon vënë se mbasaj nuk e blen. Ja e blon mbasaj bleni, mbasaj del me humbje banka. Shië e detyrohen në atë lloj forme detyrohet se ti thot se një entity i është detyruar ta nënshkruajë akt nën marrveshje që nëse ti bindakor ti dështon në malli i detyruar që ti domoshta marrësh edhe nuk ke drejtë të kthesh mbrapsht në këtë lloj aksiberie. Kështu që ky është hadithi Hakimun Hizamin që ndalon dhe thot wala tabi ma laysa indek mos ashi ato që nuk e posëdon. Dhe në në këtë ndërformë banka ka rënë në këtë lloj problemi. Uh, Gjithashtu transmetohet në hadithin e Umarit se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë nuk, thën, nuk lejohet ë uh, la i hëllë selëfë në bëj nuk lejohet uh, borxhi dhe dhe shitja domon edhe marrveshje shitbleris domon është një lloj forme që që mund të hyjë në të kamata gjithashtu nuk lejohen dy kushte në në një, një shitblerie edhe as nuk lejohet fitosh atë që nuk e merr ti për sipër dëmin e saj dhe as nuk lejohet të të shësesh atë që nuk e posedon nën e intereson që thonë nuk lejohet të shësesh atë që nuk e posedon Se për treguar, domethënë se një person nuk e, nuk e posadon mallin, do malë, të tashësi. Domthonë një shemboti ta keni më të qartë këtë gjëje. Domthonë ti tash i je shitës. Edhe dhe, dhe, dhe të vjen një klient kërkon një mall që ti nuk e ke. Edhe thotë ma, th i thotë do ta sill mallin. Atëherë ti domethënë në këtë lloj forme lejohet kjo lloj gjë kur kur ti i thu klientit ta sill mallin, po nëse ti se ti thon nuk do ta blem ë, nuk ke detyjtë atë ata detyrosh. Po qyse ti e detyro pastaj kjo kjo çuhet të të sheses atë që ti nuk e posibon pse ti s'e ke mall, ti do të shkosh vetë ta blesh mallin. Kto janë dyqanet, citet por shumë kërkojn, u kërkon klienti diçka, një lloj malli, por ato thonë ata s'e kanë, e thonë do ta blej deri më shumë nëse në qytet në qytete të tjera përveç Tiranës, do dita blejnë Tiranë, edhe do ta sillnë. Ti shkove e bleve, po klienti unë nuk e nuk e mall. Ti thonë po un për ty e bleva. Në këtë lloj forme, ti nuk mund të detyrosh klientin, nëse ti e detyron, kjo quhet hynte kjo lloj ndalesë. Atë ky është ky është lloji i parë argumente që ndalon këtë lloj shitje deri e nën bankës në formë të detyrueshme. E dyta, ë janë ato hadithe të cilat e ndalojnë të shesësh mallin para se ta marrësh atë në dorë. Domethënë, këto janë të ngjashme me këto të parë, por janë më specifike, sepse tek para të shesësh diçka që ti s'e ke. S'është fare në prosim ton. Kurse këto dyta, edhe pse ti e ke bler, por nuk e ke marrë në dorë, se ke zotruar, përsëri nuk të lejohet që ti ta shesësh derisa ta marrësh në dorë, sepse mbase ai rrugës domethë, ti duke duke se do të detet e ti mund ndryshojë, mund ndryshë pesha e ti, mund ndryshojë domun celësia e ti, mund ndryshojnë shumë gjëra. Edhe nëse ti e shet atë, domundon në çdo formë, domundon i krijon krijon probleme të tjera sepse nëse do të ndryshë pesha për shkakun, ti shite për ato për 10 ton, shembull, do li 9 tonë gjysmë. Kupton? Dhe dani probleme të tjera. Prandaj edhe profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë, kush e bën një ushqim të mos e shes atë derisa ta marr atë në dorë, kështu është hadithi. Edhe ky hadith është te Buhariu dhe te Muslimi dhe për do të them për këta asaj i themi se që rënia e dakord të klientit me bankën në këtë lloj forme që klienti ka të detyruar shumë blej të blejë të lloj malli nëse bije dakord me bankën që banka të blejë në emër në, në emër të vet, themi që kjo lloj gjëje është që të shesë një mall pa e pasur të ndorri, kjo që banka s'ka ndor atë. ë Piga tret që është argumentet që trajtojnë që kjo është ndaluar është Qe në të vërtetë kjo loj, kjo lloj tregtie, kjo është para. Me para shkëmbim me njëra tjetrën jo të barabartë, ndërmityre është një lloj malli për ta bërë të hallall. Domethënë, kur ti i thu bankës më blij mua një makinë. Makina shemb u kushton 20000 euro. Qartë? Ti, ti i thu bankës më blij një makinë. Edhe banka thotë, "Unë tash e shis makinë 25000 euro." Nikjo që banka nuk nuk ka bler makinën akoma. Ti zon dakord me koston. Edhe skuambon e, e bleu, dhe më thënë, e bleu domethën ajo në të vërtetë në të vërtetë makinën për kë e bleu? E bleu për ty. Me sa e bleu me 20000 euro. Sa do i paguosh banësit? 25. Domethën banka ka paguar në emër të atë 20000 euro, edhe do t'i japësh ti bankës 25000 euro. Me qartë? Domethën 20 domethën ajo të ka dhënë ty në të, të vërtetë 20000 euro të deshi domethën të thënë, të domethën të shndrruar në mal, në mall. Edhe kërkon prej te 25000 euro, kur drejtori njëzimëron që ka paguar banka. Sa banka vetë 20000 ka paguajtur. Këgon prej te 25000. Atëherë kur dikush t'i jep 20 dhe kërkon prej te 25, ç'u quhet kjo? Kjo është kamata. Ç'ndotull rasti fusin një lloj malli në mes të këtyre të këtyre duhom parave, në vend të 20 dhe 25, për ta bërë të lejuar dhe kjo është forma e kamatës, që quhet, domethënë kamata ndaluar ose hile e kamatës thuë ndryshe bejul aina kjo është ajo thuhet bejul aina për këtë arsye thenimi domthonjë që kjo është ndaluar dhe këto janë tre arsyet tre argumente që kanë përmendur domthonjë dietarët të cilët thonë që kjo është ndaluar ë këta që të treguam të mendim këta ishin shumica e dietarëve të cilët tregojnë që kjo lloj kjo lloj domthonjë është deri e është ndaluar janë disa bashkohor disa dietarë bashkohor ose njerëz Të ditur bashkëort, të cilët domun e kanë lejuar ato gjëta em pak janë pakisur nën shumica dhe janë justifikuar që kjo është nevojshme, dhe ka, e nevojshme. Në përfaqë të nevojës që ka, po këtë arsye të lejohat. Dhe ky lloj argumentimi këtu nuk është nuk është i panumshëm, as i justifikueshëm. Sepse domethënë më në mënyrë të lejuar që kalju Allahu ka domethënë në rrug të mjaftueshme, nuk ka nevojë që njeriu të mund të hyjë tek harami, nuk ka bërë Allahu mëdhura zgjidhje për njerin tek harami. Këtë arsye ne themi ndonjë se njeriu nuk mfton domethënë që kalju Allahu subhanallahu Prandaj mendimi i sakt i sak dietarëve, nuk ka. Mendimi i sakt i dietarëve është që kjo lloj marrëveshjeje në çdo forme që është në formë të detyrueshme është e ndaluar. Ado kjo ishte forma e parë, kur banka biyet dakord, bën marrëveshje me klientin që klienti ta blejnë form të më malë. në formë domosdoshme mallin. Domethënë thot banka un po e bleva, do e blesh. Nuk ka. Domethënë e detyron klientin. Kurse forma e dytë, kur banka thot dakord, ti do bësh në emër të bankës, do bësh në emër të kompanisë. Atëherë thot bankon po e blen. Ti shikoje, të pëlqeu më merr, s'pëlqeu mos e merr. E janë, domun nuk e detyron. Banka e blen mallin, ja tregon kujtë pasi klienti zihet sot në dash, vetëm nuk e blen. Ë, këtë lloj forme, kjo është forma 2, dietaret e kanë dhënë dy lloje, lloji i parë kur tregon se sa fiton banka këtë lloj mesi dhe lloji i dytë kur nuk tregon se sa fiton banka. Edhe sot po shohim që do sot zakonisht në, në bankat tona është i sot në këtë lloj forme nuk tregon nuk e tregon banka domosë çfarë fiton. Por ku ndosë banka i tregon klientit domosë që unë un, un, po ta shes ty me çmimin që shitën trenk. Dhe kjo është e pamundur. Kjo është e pamundur. Pse? Sepse kuptimi i kësaj është domosë që banka e blen, shembull, e blen shtëpinë me 50000 euro, e ta shet ty me 50000 euro shtëpinë pa fituar asnjë katësi dhe, më thonë, edhe bilet të bën dhe bamirësi që ta shet që ti ta paguash atë për 30 vjet, shembull. Qartë? Në koqë, domethënë kjo lojë nuk bova kështu sepse ata nuk kanë ndal për bamirësi, kanë ndal për ka fitim. Kështu kur thotë unë un po ta shes ai sa çmimi i drejtë, është vërtet. Ai mund të thë çmimi, çmimi domthonjë jo real, ja ja domethënë i, i shpis aq, por në të vërtetë kanë qenë dakord me me shitsin, që ta blej domethënë ata më lirë e ta shesë ti më shtrenjtë, edhe pse tregosësh çmimin origjinal që ky çmimi që shitën drejt. Ëh, atëher për sa i përket rastit kur banka nuk e detyron klientin për ta bler këtë lloj malli që klientëshon ta blej, domthonë ndoshtë kjo lloj gjë ndos këtu. Shkon klienti te banka, i thot bankës unë duhet blej, i thot një lavatrishe. Edhe i thot banka pozo, unë ta sjell lavatrishen, shikojë, të, shikoj, të pëlqeu mer, më merr, nuk pëlqeu mos e merr. Nëse banka i thot lloj forme, atëherë domon themi që në këtë këtë lloj forme me dietaret kanë folur që herë për këtë lloj forme, pra i thurë ish Imam Shafiu, dhe Imam Shafiu shemendimin që kjo lloj forme, domthonë Kjo lloj blerje, e pa domun duke mos e detyruar, domethën klientin, kjo është e lejuar. Kjo është sipas domun fjalës që ka thënë Mom Shafiu. Edhe kanë thënë kështu domun, vet fjala teksti i fjalës Mom Shafiu në librin vetëm um. thotë, ë uh, kur një person shikon domun, shikon një mall dhe i thot një tjetri, blije atë dhe unë do të japu që të fitosh për këtë mall kaq, domun blije ti, di ti atë dhe ma shit mua me këste, do të jap fitosh kaq, kaq para. Thot Imam Shafiu këllë këllësh deri është lejuar thot. Ëh, edhe thot pastaj se, sepse sepse ai thot është ai do ka të drejtën nëse dëshiron pastaj thot e, e e shet ose në dëshiron e blen ose nëse dëshiron e lefaj. Domethën ti i thuj një personi blije më këto mallet do të jap të kaq të fitosh prej tij, edhe i e blen. Thot nëse ti thot i thua ti person kam drejtë, dashabletës ose mos e blej, jam rregullt. Nëse dëshiron pastaj është problemi i parë që qetëguam. Edhe të njëjtë që kanë treguar për këtë lloj forme kur nuk është marrveshje e detyrueshme, edhe në me dhemin Hanafi ibn Abidin, gjithashtu dhe i burrështi në me thebin e Malikive, gjithashtu diçka të tillë ka treguar edhe Ibn al-Qayyim në Iralam al-Muqayin. Kjo që mendimi i Hanafi dhe Malikive, Shafive dhe shumicsës së dietarëve të më të vonshëm, është domethënë që kjo lloj forme është e lejuar. Edhe këtë lloj gjë gjithashtu ka lejuar dhe Sheikh Abdulaziz bin Bazi, Bekir Buzedi, Abdullah bin Munir edhe shumica gjetarëve bashkohorë. Sot në formë kur nuk është marrveshje detyruar, kur nuk është marrveshje detyruar. Dhe këto treguohet në akt marrveshje kur shkurtinën shkruajnë ve firmën, atë se të bango të ve firmën, duket e detyron, nuk detyron në marrëdhënjet të gjitha të kushtet shkruajtme. Mirpo shemb e Kre Buzedi, për lejeimin e kësaj forme ka treguar tre kushte, të cilat fatikisht domodin për ato kush e bën dakord të gjithë. Domodin që janë kushte ve pse ka përmend vetëm ai, të të gjatë ka bën dakord çato janë kushtet e nevojshme plotësohen tekëllojmë arveshin që të quhet me verdhë marveshin e lejuar. Ka tregu shi beko buzëndit. Çi këllë marveshje me bankë i të lejuara, kushti i parë është që klienti mos si i të detyruar ta blej mallin mbas se ta ke bler banka mallin nga shitësi i ë nga shitësi i parë. Por nëse shkon në bankë te leptuni dhe blen mallin, dhe lavetëri për shembull, edhe vjen klienti i thotë ende ja ku kë lavetrin, i thotë klienti unë nuk dua ta blej mallin. Bekaj buzëri i thot, nëse banka detyron ta blej, atëherë kjo nuk hyn te kjo formë e lejuar, por është te forma e ndaluar. Ndërsa nëse nuk e detyron, i thot takor do ti si duash, dashj vetëm mos e blej, kjo është kjo është te forma e lejuar. Dhe kjo thash merret veçën marrveshi ku nënshkruhet marrvesha. Kushti i parë, kushti i dytë është. Kushti i dytë është që ë përgjegjësinë e për mallit nuk e mban klienti, por e mban banka. Dhe këtu këtu fillon tash i problemin që duken si tek marrveshja shkruhet, ku shkruhet marrvesha. Ata e shkuin aty domethënë që banka, shembull, nuk kanë përgjegjësi për çdo lloj mjeti që, që i ndodh malli më radh, edhe banka çfarë bën thotë në formë, ja hedh përgjegjësin ose shitsi i parë ose ja hed klientit. Nëse banka distancohet prej përgjegjësisë ndidem me mallin që ajo e shet, atë kjo tregon që banka në të vërtetë domethënë nuk e shit si vërtet. Pronëtari i syje të porrdesai nuk pranonën që të marr përgjegjësinë e mallit, shumë nëse malli del me defekt defekt që në, në fabrikë ku jalo po jesi ose më thjesht transport, e kaq gjatë transportit kur e transportoj ball nga mallin nga shitsi dhe e çoj tek tek magazina e vet pasajti për të tregu blersit malli u dëmtuar banka e shitës tek thon edhe pasa do nuk më përgjisie për të më gjej kjo do kjo është kushti i dytë po nëse banka nuk më përgjisie atë kjo do të gje nuk është lejuar dhe kushti tretësh që banka e ka të lejuar ta shesë të mall, t'ia shesë këtë mall klientin basi ta ketë futur atë në dorën e vet, domoshta ka gjetur shëmbull në magazinën e vet, gjë që nuk ndodh kurrë në vërtetë. Kjo që me këto tre kushte e kanë lejuar këtë dietar. Nëse nuk plotëson dot tre kushte, atëra ajo hyn te forma e parë, që është domethënë forma jo e ndaluar, por arsyse sepse domethënë ose ajo e shet pa e pasur atë në dorë, ose është edhe nuk mban përgjegjësinë e mallit, dhe kjo tregon që ata nuk nuk janë shitësit e si vërtetë mallit. Ose për ndryshë, ata e bëjnë të detyruar blerën që klienti ta blei mallin, edhe kjo hyn te formë e parë që është ndënuar. Kusheshiu Themini është me mendimin që kjo ndajmë kusht ndaj pa kushte formë dhe formë e lejuar është si formë e detyruar shërbim. Edhe ka treguar Sheh Themini që këto forma që përdorin ata, kjo është formë, është një lloj hile për kamatën. Kjo është thjesht hile për kamatën, thotë ka treguar Sheh Ibn Uthaymini. Për ndaj edhe thot, të regon një nëzën si t'i qëtë Khali Mëshej Kihë Tho është të kësho Për ndaj edhe t'eshtë po qëkosh nërë banka Ata të thonë Qëfar ldoj që dhe më dhe në më rëdhe një punë në Domenej? Me metodën islama apo, apo me metodë këshu si të tjërët? Nëse i thote me metodën islama Ata i thote kjo dhe më hëndë dakorthot Qëfar do t'i në thote më du të bëjë i makinë? Edhe ja bëjë më, më bank Edhe këtu domethënë do a be bonus pas me 25000 euro me kësta. Këtë, kupton? Kurse kjo është metoda islame, kurse metoda jo islame është ti këtu shkon direkt te banka, i thot nimi 20000 euro, domethënë hua, edhe ti ti shlyer të pas pas 10 vjetësh me 25000 euro. Kupton? Domethënë thjesht i vendoset ajo, është njëjtë gjë vetëm se i vendoset domethënë ka pak kusiper të duket sigurisht islame. I vesh një rrobë, një rrobë islame për sipër dhe mbulon pistikun si me anësaj. Kjo është ideja. Për këtë arsye do të themi që doon kjo lloj marrëveshje që bëhet. Dhe kjo lloj shitjeje që bëhet, fillimisht sot po të tregojnë që që në dyqan që quhet Neptun, që është shumë i përhapur domodin që e bën shitje të tërë amand bankës. Ë, duan shikuar këtë gjë që u thash. Nëse ata marrëveshjen kanë të detyrë, e kanë të detyruar banka ka të detyruar, të kjo është kjo është ndaluar, nuk ka dyshim të gjë dhe hyn te kamata, gjithashtu edhe ndaluar për arsye të tjera. Nëse nuk e kanë marrësh detyruar, edhe kjo mund duket domodin pothuajse e pamundur ose shumë bështis, e vështirë, s'ka domund të që ezme të llogjëj se pse kjo është është aventur për banka të futen në gjëra të tilla. Nëse marrresh e nuk është e detyruar, atëherë kjo është e lejuar me këto tre kushte që treguam. Të Ton Edhe, po që e se kështon të shka t'il, atërë themi nuk nuk të lojforme, nëse i pleson të trekushte, po, nëse nuk i pleson të trekushte, a i quat, quat marveshë ndaluar, edhe është harm që njëri ju dhe më thëmë të, të blenj një malë të t'il, dhe më thëmë në, në manë të bankës. Edhe ajoj që ndodhë, në të vërtet, në shumicën e vëndeve, është që këto lojë malë nërash, blihen në form të detyruro në klienti banka, detyruro në klienti që ta ble Por ndryshe nuk ka banka, domethën, domethën po po qëse do ishte në tregtim i rifillt, banka mund të hapte supermarket vetëm me një llojë mallash kishiste. Por nuk e bën diçka të tillë banka sepse banka nuk ka nuk ka atë lloj profili. Banka merret me diçka tjetër, merret me para. Për këtë arsye banka nuk i hyn në një lloj tregti të tillë që të blejë një mall, po që sa nuk është e sigurt që e kash, ka kush e blen atë lloj malli. Kështu që kjo lloj shitje deri e bankës bëhet është vetëm një lloj shitje formale është shitëri formal në cilën mbanga në shumicën e rasteve nuk ma përgjigësi për mallin që kanë çën dos mallit. Gjithashtu tash e ty pa e proceduar të ve pa e futur në magazinat si si e reta dhe marrvesha është si si është treguar me detyrushme. Për këtë arsye i themi domthonjë që kjo lloj kjo lloj shitëri është ndaluar nga ana fitare dhe nuk lejohet që njeriu domthonjë të blejë mallra të tilla nga bankës MKs sa siç përmendojnë ata përkundazi. Po qesë ke bën domosht besh diçka, mlidh i lekën shpitarit, ashtu me të kësse siç do e paguhet bankës, mlidh te tek tek arka jote personale, kur të mlidhen, bli e vallë. Edhe ke halal pastër tek Allah subhanuhu teala. Kjo ishte çështë që desha t'u sheroj. Edhe diçka më kujton diçka që e harrova, ishte desha ta them po u them se këtë detaj tjetër që ma ka treguar na ka treguar një profesor që është i njohur në Arabinë Saudite dhe ka thënë se ka fol shumë për çështën e këtyre bankave thoshte me ligj ndërkombëtar bankës nuk i lejohet që të bëjëshi deri tregti. Do më për vetë gjis sa që treguam, domthonë është një lloj kështu lloj ide që është me ligj domethënë që banka nuk ka drejtë bëjë tregti. Për këtë arsye, kjo që ndodhin sot në bankë, kto janë thjesht shildërë formale dhe kjo, dhe kjo vërteton, kjo vërteton kjo që po them, se kjo kjo është ide që bëjt bëjt bën me banka të shildërë formale dhe nuk është shildërë reale e vërtetë. Për këtë arsye, për disa formale e nuk lejo dhe hymë të këllojt e kamatës. Kaq, Allah shpëllet mjëra.